Csak hogy fel legyen a felvétel. És Filippi levő 4. rész. És ha befejezzük ezt a levelet, a 8. verstől fogjuk megnézni a rész végéig. Az elmúlt órának a főződne az volt, hogy ne aggódj, hanem imádkozz. Miért aggodalmaskodsz, amikor imádkozhatnál is? Az aggódásaidból kovácsol imákat, és békességet lesz. És nem tudom, hogy volt, milyen volt az elmúlt hetetek. Ugye úgy, hagytunk, úgy hagytuk itt vasárnap, hogy úgy fejeztük vagy imádkoztunk egyet. És ugye arra bátorítottak benneteket, hogy vigyétek Isten elé, mint ahogy Ezékiás király is vitte Isten elé a szükségeit. És ugye kiterítette azt a fenyegető levelet az Úr tempomában is imádkozott. És talán lehet, hogy te is így vitted az Úr elé, néhány dolgodat ezen a héten. De lehet, hogy úgy jöttél, hogy hát... Nem úgy alakultak a dolgaink, nem úgy alakult ez a hét, ahogy hogy elképzeltem, hogy, ahogy Isten majd válaszol, Hogy Isten nem úgy válaszolt, hogy nem, nem azokat a dolgokat tette Isten, amiket én szerettem volna, vagy elképzeltem volna. És töd? Ez megtörténik, hogy Isten időnként nem úgy válaszol, vagy nem azt teszi, amit mi elképzeltünk, vagy ahogy mi szerettük volna. De, de azt is látjuk, hogy Isten jól teszi azt, amikor nem válaszol, vagy nem úgy válaszol, ahogy mi szeretnénk. Mert ahogy megyünk tovább, megyünk előre az életünkben, azt fogjuk látni, hogy Isten jó, hogy nem válaszolt, vagy nem azt tette. Lehet, hogy ma még nem látjuk úgy, lehet, hogy ma még egy kicsit e, félelmetes ez a helyzet, de emlékezni, arról beszéltünk, hogy, hogy e, ha ezt a Földet akkorára kicsinyítjük, mint egy bólingolyó, akkor az olyan sima lesz, mint egy bólingolyó. És hogyha Isten szemszögéből nézzük a dolgokat, akkor e, meglátjuk, hogy e, az egész, e, egész helyzetünk, vagy az egész nehézségünk, nem is biztos, hogy olyan rossz, vagy olyan nehéz, vagy éppenséggel, ha az is, akkor Isten azon keresztül munkálkodni akar bennünk. Látuk ebben a levélben, hogy nagyon fontos az, ahogy gondolkodunk, a gondolkodásmódunk. Mert az nagyon meg fogja határozni az életünket. Hogy például mennyire vagyunk önzők, mennyire teszünk dolgokat azért, mert a magunk, magunk sikerét, vagy a magunk vágyait akarjuk beteljesíteni. Ugye a második fejezetben látjuk, hogy Pál arra figyelmezteti a Filippi gyülekezetet, hogy ne legyenek önzőek, hogy ne tegyenek semmit jó vágyból, Vagy ne a maguk hasznát keresik, ne a maguk hasznát nézzék, hanem, hanem keressék a másokét, hogy szolgáljanak másoknak. És, és Pál egy példát hoz eléjük, Jézus példáján hogy milyen volt Jézus, hogy ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, és szó volt. Jézus nem volt egy önző, egy kapzsi, egy olyan Isten, aki nem akart engedni, nem akart adni senkinek abból, ami ő. Nem akart senkit megáldani. Ugye ő nem, nem ilyen volt, hanem annak ellenére, hogy ő Isten volt, annak ellenére, hogy ő önmagába véve egy teljes Isten, mégis azt mondta, hogy én leteszem az én életemet, megüresítem magamat, és szolgai formát veszek fel. És ugye hát nagyon fontos ez a fajta gondolkodás, hogy egy nehéz időszakban így gondolkozzunk, hogy hogy amikor így gondolkozunk, akkor lesz igazán örömünk. Mert az, arról beszéltünk, az, hogy aki mást felüdít, az maga is fel fog ülni. És egyébként is a maga a gondolkodásmódunk az nagyon fontos. Majd most is fogjuk látni itt ebben a néhány versben, hogy hogyan gondolkozunk. Mert az nagyon meg fogja határozni az életünkben. Hogyan gondolkozunk mondjuk egy nehézségről, egy olyan időszakról, ami, amiben ott vagyunk, hogy Ah, ez egy prés, ez egy szenvedés, ez egy olyan időszak, amit nem szeretnék. De hogyan gondolkozunk ebben? Mert egyébként ugye hétköznapokban mi az, amivel megtöltjük a fejünket, a szívünket? Mi az, amit mi beengedünk az életünkben? És ezt látjuk itt majd a 8. és a 9. versben. Erről írít Pálen ezeknek az embereknek, hogy mi az, amit beengedünk az életünkben? Olvasom, 8 9-es vers. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvetetek, hallott, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istenem. Tehát Pál felsorol vagy ad. Ennek a gyülekezetnek egy olyan készüléket vagy egy olyan berendezést, ami egy szűrő berendezés. Ami azt mondja, hogy figyelj, figyeld ezeket, a, ezeket, amiket itt felsoroltam, és ami megfelel ezeknek, ami átfér ezeken, azt enged be. Ami pedig fennakad ezen a szűrőn, ami nem tisztességes, ami nem igazságos, ami nem tiszta, nem szeretetreméltó, nem jó hírű, nem nemes, nem dicséretes, azt egyszerűen hagy ki az életedből. Azon ne törődj, ne foglalkozz. De sokszor nem is gondolunk abba bele, hogy milyen sok szemét vesz minket körül, és milyen sok szemét kerül be az életünkben. De egész nap ebben a világban mozgunk, élünk, bemész a munkahelyre, elmész az utcán, elmész a boltban, találkozol a különböző emberekkel, aztán ott vannak a különböző kütyük, ugye az internet, ott van az tévé, ott van a rádió. És ugye árad ránk mindenféle információ, jön ránk mindenféle dolog. És Pál azt mondja, hogy vegyük körbe magunkat ezekkel a szűrőkkel. Ugye vannak olyanok, amikkel nem tudunk mit kezdeni, tehát nem tudjuk kivéthetetlen, hiszen ott vagy a munka satöbbi utcán, iskolában vagy bárhol, amiket, amiket nem tudsz kivédeni, ami, ami jön, amit meg fogsz hallani. Ja, most már mostnában sokszor mondom ezt, hogy a Széchenyi barátaink, Széchenyi egyetemista barátaink, kivétel a jelen való, jelenlévők, jó mulatják az időt, ilyenkor a nyári szünetben, meg a buzsga időszakban főleg, és ott az irodalmi kávézó előtt gyűlnek, nem tudom miért olyan népszerű az, én nem tudom, én inkább kimennék oda a Dunapart, az sokkal jobb, biztos sokkal több a szúnyog is, de, na mindegy, de ott olyan jó mulatni az időt, és épp a napokban észrevettem, hogy ilyen esti órákban is beindul az élet, és akkor ugye abban a szép magyaros hangnemben vagy abban a stílusba, ugye elkerekítik ott a fiatalok és ez úgy ott van a lakásunkban tehát ez olyan mintha bent ott a nappaliba valaki is kiengedné magából a magyar is, magyaros virtus, és akkor ott azok a... és akkor a... és akkor, és akkor mindenki ha gyerekeim is hallják és akkor oly, ez... Mit, hogy megyarázzam, hogy ez most mit jelent? És de nem tudom, nem tudunk mindent kivédeni azok közül, amik érnek. Ugye becsukhatom az lakót, igen, ez is egy megoldás, csak akkor olyan meleg lesz bent. Tehát nem, nem tudunk mindent kivédeni. De, de vannak olyan dolgok, amiről gondolkozhatunk, amit, amiről igenis dönthetünk, amire figyelhetünk, ami a felelősségünk, hogy mi az, amit beengedünk az életünkbe ami tisztességes, igazságos, tiszta, mértő, jó jóhírű, nemes, dicséretes. Az én életemben Isten egy ideje úgy perzegetí ezeket a dolgokat, hogy lehet, hogy néhány dolgban változtatnom kellene. És néha úgy érzem, hogy, hogy elég nagyok ezek a hézagok ezen a szülőn, és túl sok minden bejön, aminek nem kellene bejönnie. És azért baj ez, mert bizony látom, hogy ezek meghatározzák a gondolkodásomat. És beférkőzik az életünkbe. És tudod, mindaz, amit be, ami, ami tényleg bejön, az egyszerűen óhatatlan, hogy beférkőzzön a, a fejünkbe, a gondolatainkba. Óhatatlan, hogy képek ne, ne, ne ugorjanak be, hogy, hogy szavak, vagy mondatok, vagy történések, ne ugorjanak be. És ö, ott van a felelősségünk, hogy mi, mi az, amit beengedünk. ki kivoltunk az aranypalton, láptenisztünk, és ki egy ilyen hatalmas nagy autó, ilyen terepjáró, nem tudom mi volt, és megcsinálták ilyen, nem tudom, ilyen lemezlavas autónak, körbe volt hangszóró, mindenában hangszóró volt, szólt a izet tíz szólt meg mindenféle zene szólt általában erős a is szólt belőle. E, ugye, és szólt belőle, amikor jöttünk hazafelé, felé, ez a bajakondiós, ugye attól is néhányan. és van ez a számuk ez a, ay, ay, ay, ay, ay és ez a, és ment ez a szám, és ott nagyon hangulatos volt az aranypart, és egy fiatal pár, egy pár, egy pár egy táncolt rá. nagyon jó nyomták, ugye, ügyesek voltak. És á, Hajnival, Hajni megkérdez, hogy menjek el vele tankolni. Á, és sopronban is elmondtam hogy Hajnit tanítom tankolni. A ja, benzin nem, nem megy ez, hogy neki. <haz> és akkor á, mindig engem kér meg, hogy tankoljak. És akkor beültük a kocsiba, és csak durdulom ezt a dalt. Tehát mondom, egyszerűen belement az be, nem tudom kiverni ezt a számot az agyamból. Ah, itt van benne, És jövünk visszafelé, itt voltunk a Szigeti utcába, jövünk vissza. A ah, hajni is elkezded ezt tudni. Á, ah, most már ah, ő is <gül> És ugye csak így átragadnak dolgok. Annyira könnyedén, igaz? Ez egy tök jó dal egyébként, nem, nem tudom, miről szól. De Portorikóról Rico-ról, tehát Porto Rico, biztos valami rossz élményem volt. nem megy a Portorikóba De, te úgy be tudsz térkőzni. És ugyanígy, így tudod, minden más is be tud és, és tudod, sokszor olyan dolgok is, amik nem tiszták. Olyan dolgok, amik tele vannak testies dolgokkal, kétértelműséggel, sok olyan szexuális tartalmú utalásokkal, amik, amik nem jók, amik elvonnak minket Istentől, amik, amik bekoszolnak, amik, amik megnehezítik az életünket. És egy csomó olyan dolog, ami, ami teleteszi az agyunkat önzéssel, vagy irítséggel, vagy gyűlölettel, egy csomó agresszióval, vagy akár trágásággal. Aztán olyan dolgokat is kapunk mindenhonnan, hogy na, ezt vedd meg, erre van szükséged, ettől lesz jobb az életed. És tudod, sokszor... A Ugye ez a kifogásunk, hogy jaj, de én ezeket megszűröm. hogy jó, hallom, látom, de én megszűröm ezeket. De, de tudod, amikor már látjuk, meg halljuk, akkor, eh, akkor már, már azt mondom, hogy késő, hogy sokszor ugye, az már ott van az életünkben. És, és már nem tudjuk kiszűrni, vagy nem tudjuk azt kivonni az életünkből. De, ugye, ott kezdődik, hogy mi az, amit megnézek. Mi az, ahova kattintok, mi az a csatorna, amit megnézek, mi az, amit meghallgatok. Ugye ott kezdődik annál a döntésnél, hogy hová tekintek, mi az, amire nézek, mi az, amire figyelek, mi az, amit meghallgatok. Ugye én, itt lehet még megszűrni, hogy mi az, amit beengedek az életünkbe. Ugye a gyerekeinknél, ha vannak gyerekeid, akkor csinálod, vagy ha még nem voltál olyan régen gyerek, akkor még veled csinálták talán a szüleit, hogy ugye rögtön megszűrték, hogy Mit engedsz meg? Kisfiam, 8 óra tévé, ugye 8 órától már nem szabad tévézni. És mi is megszűrjük a lányoknak, hogy mi az a csatorna, amit nézhettek. És általában oda jutunk, hogy semmi. És akkor, de már a meséket is ugye megszűrjük. Hogy mi az, amit, hova mehettek az interneten? Mi az az oldal, ahol, ahol kereshettek esetleg valami játékot? Mennyi az az idő, amit ott eltölthettek? Ugye tesszünk fel nekik egy szűrőt. De ugyanúgy az életünkre is ez fontos. Ez ugyanúgy fontos az életünkre is. Ezt tudod, nem gondolom őszintén, hogy nem gondoltam volna, hogy ide jutok egyszer, de egyre kevesebb egy olyan, olyan tévéműsort lehet találni, ami építő, hogy olyan filmet találni, ami építő, ami jó, vagy olyan szórakoztató műsort, amik tiszták. Uh, egyszerűen uh, egyre kis, kisebb az a réteg. Kevés olyan csatornát találsz, ahol azt mondod, hogy oda kapcsolok, és így biztos, nem fogok olyat látni, hallani, ami, ami, ti, ami, ami rossz, ami, ami tisztátalan, vagy ami, ami bekoszol. Egy egyszerű sportcsatornát, és tudjátok, én nagyon szeretem a sportokat, és hogyha tehetném, akkor nekünk csak sportcsatornánk lenne. Ha lehetne ilyen csomagot előfizetni, ha tudtok ilyet majd szóljatok, akkor csak arra fogunk, mert az még úgy néha... De tudod, az az elszomorító, hogy amikor ilyen csatornákra is kapcsolsz, vagy ilyeneket is hallgatsz, egyszerűen annyira utálom, és ez biztos, hogy így fog történni, hogy ott vannak a gyerekeim, nézzük, és hogy ilyen helyzetben is olyan szavak hangzanak el, amik, amik nem odavalók. Hogy nem tudom, hogy ez annyira divatos, ezt már ne is értedek, hogy olyan szexi. Ez a... És egyszerűen tudok akadni, hogy mit keres egy sportműsorba, mondjuk egy fociból, egy boxba, vagy bármiben, nem tudom, ez a szó. És, vagy, vagy egy reklámba. És uh, sajnos már a rádióban is annyira, annyira kiakaszt, és ez... Tudod, lehet, hogy nem volt így 5 vagy 10 vagy 15 évvel ezelőtt, de ma egyre inkább így van. Hogy egyre jobban ez jön. És tudod, mi sajnos, ugye ebben növünk fel, és valahogy úgy beférkezik ez, és nem veszük észre. Mert ugye olyan lassú, ez kicsit, tudod, úgy, úgy szépen adagolva van. És csak amikor viccet visszagondolsz, ugye nem volt ez mindig így. És emlékszem, hogy reggel, amikor vissza a lányokat a Soliba, Bekapcsoltam a rádiót, és abban az időben mindig, ez a fél nyolc, között mindig voltak reklámok. És volt egy reklám, amiben mindig ott volt ez a szó, hogy szexi. És egyszerűen annyira... és mindig elkaptuk. Mindig elkaptuk. És nem ezt nem hiszem el. Egyszerűen nem tudom bekapcsolni. Mert nem gondolom azt, hogy ezt kellene hallgatnia a gyerekeimnek a rádióban. Pedig ez egy egyszerű reklám volt, hogy vegyél nem tudom milyen tusfürdőt, vagy mosóport, vagy nem tudom, már mosóportom is az leszel. Tehát... Tehát egy olyan helyzet, amiben azt gondolod, hogy nem találkozol vele, de bejön. És tudod, ne félre! Nem azt akarom mondani, hogy na, innentől kezdve a ki a tévédet, stb. Nem, stb. Nem vagyok ilyen, nem akarok ilyen törvényeskedő lenni. Én se fogom kidobni, nem arról van szó. Csak a kábelt fogom kihúzni belőle. <gül> de de nem ítélkezem, félre ne De elmondom, amíg az bennem érdelődik egy ideje, hogy, hogy mindez, amit beviszek az életemben, amit látok vagy hallgatok, az meghatározza a gondolkodásmódomat. Arról gondolkozni fogok. Amit este megnézek a tévébe, arról este gondolkozni fogok. Megnézek egy foci meccset, én arról még gondolkozom, hogy az a béna a mekkora helyzetet hagyott ki, ez nem igaz. az torgálás annyi, tehát. Tehát egy Arról óhatatlan. És ez. És ez hidd el, próbáld próbált ki, figyeld meg, ez így lesz. Megnézel egy olyan filmet, vagy egy műsort, arról az lesz az agyadban. És hallottam egy ilyet, és főleg nektek, akik tanultok, jó, jó módszer lehet. Miért este lefekszel, olvasd el a holnapi anyagot, amiből dolgozat, vagy felelő, vagy zég lesz, vagy nem tudom, vagy vizsgál. Olvasd el azt háromszor. És sokkal könnyebben benne marad az a fejedben. És tudod, én hallottam, hogy egy pászoltól tanította ezt. És, és komolyan ezt akarok csinálni. Nem mondom, hogy ezt fogom, fú, most már mindig ezt fogom. De miért lefekszetek aludni. Olvassatok el egy zsoltárt. Olvassatok el egy zsoltárt. Hagyja arra öt percet. Lehet, hogy megnéztél valami filmet, vagy valami műsort, de akkor mosd át a szívedet, az igével, a gondolataidat. És mielőtt lefekszel, olvas el, az, olvas egy történetet el az evangéliumból. Nem kell órákat benne történet, csak olvasd, engedd. Mert ez meg fogja határozni a gondolkodásodat. Az, fog, az lesz benne a szívedben, az lesz benne a fejedben. És tudod, ugye, hogyan születik meg a bűn? Ugye Jakab leírja nekünk. Senki, senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető. Ő maga sem kísért senkit gonoszzal. Mert mindenki saját kívánságtól vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogom a bűncül, a bűn pedig ki teljesedbe a halált nemsz. Ugye hol fog ez kezdődni? Ott, hogy mit nézünk, hogy mit engedünk be a szemeddel, a füleddel. Mit engedsz be az életedbe? És nem azt jelenti, hogy mi keresztényként így éljünk, meg így éljünk is semmi. Nem, tudjátok, hogy én se vagyok ilyen, és nem erről beszélek. De de miről szól ez a levél? Az örömről. Hogy lesz örömünk. És Pál ezeknek, ennek az örömnek a kulcsát mutatja itt meg. Hogy ha akarsz egy örömteli életet, akkor olyan dolgokat engedj be az életedbe, ami tiszta, ami jó, ami egészséges, ami, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ami nemes, ami dicséretes, ami átmegy ezeken a szűrőkön. Engedd be. Tedd ki ezt az igeverset, húzd talál ezt az igeverset, nyomtasd ki, vagy nem tudom. Tedd ki a monitorodra, a tévédre, az MP3 lejátszódra, vagy a laptopodra, vagy bárhová, és, és, és így, így csináld, vagy így, így tegyed. És csak egy utolsó gondolat, aztán leszárlok erről a témáról. Fiatalok. Bár most csak az Enikő volt itt Vajtán. Enikő, hozzáteszőek? <gül> Nem. De majd ha valaki meghallgatja, hogy majd mondd el a többi fiatalnak. De milyen igaz, mi is voltunk ugye Vajtán uh, egy, pár, egy, egy hónappal ezelőtt és minnyien voltunk már uh, ott vagy ugye elmenni egy konferenciára. Uh, Nincs olyan este, amikor bekapcsoljuk a tévét. Igaz? hogy mennyit lógunk ott akkor az interneten, vagy a, vagy a különböző helyeken és teljesen jól érezzük magunkat. És én hiszem, hogy lehet ugyanúgy teljes az életünk, vagy örömteli az életünk, ha nem tesszük mindezeket. És tudod, hidd el, és szerintem nem visszatkozol velem ezen, hogy ezek genó dolgokon keresztül, TV internet, nagyon sok olyan, nem akarok százalékot mondani, de 9-es számmal kezdődne, <gül> és, és, nem, és még lenne utána egy szám, tehát nem, nem egy szám, a, aminek a százaléka, ami, ami rossz, ami mocsok, ami nem, nem jó az életünkre, és, és vigyázz, hogy mit engedsz be. És Pál azért mondja, mert ezek ki fogják venni az örömötet, ki fogják venni az öröm, el fogják venni az örömünket. Menjünk tovább, pár témát vált a tizedik verstől. Nagy volt az örömöm az úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodatok volna, de nem volt rá A témát vált pár, de kapcsolódik az örömhöz. Ugye, ez volt az, az egyetlen gyülekezet, a filippi gyülekezet, akik egyedül, Pál mellett álltak a szolgálatban. Tudjuk más leveléből Pának, hogy, hogy bizony nagyon sok gyülekezet, nagyon sok, sok, sokan, akiket olyan gyülekezetek, amiket ő indított, elfordultak tőle. Jöttek különböző hamis tanítók, emberek, akik pán, e, a munkáját tönkre akarták tenni, a szolgálatát tönkre akarták tenni, és bizony elfordították az embereket, a gyülekezeteket Páltól. De ez a gyülekezet, ez mindvégi Pál mellett volt. Ezért is olyan baráti ennek a gyülekezetnek írt levél. Ezért is olyan a hangvétele. Ugye ez elején sem úgy mutatkozik be Pál, mint, mint apostol, hanem, hanem mint Jézusnak egy szolgája. Tehát más, az egész hangvétele, az egész kapcsolatuk egészen más volt, mint a többi gyülekezettel. És ez a gyülekezet segített Pának, vele volt a szolgálatban, támogatták párt a szolgálatban, mind, mind fizikailag, mind pedig így lelkileg. És küldtek pálnak adományt, de ez az adomány nehezen jutott el Pához. Valószínűleg pálnak az utazásai, ugye akár a hajótörése, a különböző nehézségei az utazásban, és azért is, mert Pál ugye börtönbe került. De aztán látjuk itt a levélből majd, hogy ezt az adományt Megkapja pál, eljut hozzá, és uh, meg is köszöni uh, ezt, a, ezt a adományt. Nézzük tovább a 11. és a 12. És, és 13. verset. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy különböző, vagy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni és Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba is, éhezésbe is, bővölködésbe is, és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Fisztusban, aki megerősít engem. A következő lecke az örömhöz, amit látunk ebben a levélben, hogy megmaradjon az örömünk, hogy örömünk legyen, az az, hogy elégedettek legyünk, vagy egy megelégedésünk legyen. Pál azt írja itt, hogy ő megtanulta, hogy elégedett legyen, minden helyzetében, minden körülmények között. Akkor is, amikor kevés volt, és akkor is, amikor sok volt. Akkor is, amikor jól mentek a dolgok, és akkor is, amikor rosszul mentek. Pál azt mondja, hogy megtanultam elégedetnek lenni. És hiszem, hogy Istennek a célja az az életünkben, hogy megtanuld ezt az elégedettséget, hogy megtanuljuk, hogy elégedettek legyünk abban, amiben vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk. Ö, azzal a körülményel, amiben Isten helyezett, azzal a munkával, azzal a társal, azzal a családdal, azzal a körülményel. Sokszor ránézünk másokra, más embernek az életére, ránézünk a szomszédre, hogy a szomszéd fülje mindig zöldebb, hogy jó, hát ő neki mennyivel jobb. És... Megnézzünk embereket, ránézel emberekre, hogy ő neki mennyi pénze van, ő neki milyen jó a munkahelye, ő neki milyen jó az iskolája, milyen jó megy neki a munka, milyen jó megy neki a szolgálata, és ő mennyire sikeres, és ő neki mennyire könnyen megy minden, hogy ő, ugye mennyire egyszerű az ő élete, de hát az én életem mennyire nehéz. És ugye a hiba, amit itt követünk, hogy másokra tekintünk. Nézed a mellette ülőre, ó, neki mennyire jó. Á, tényleg te neki milyen könnyű. Te beszed nekem. És nézzünk másokra. És nem tudjuk, hogy ennek az embernek miért jön az élete. A legtöbb esetben ez így történik, hogy ó, oh, hát ő neki, szokták ezt mondani, hogy neki csak megszületni volt nehéz, igaz? Ah, hát ő neki. És fogalmunk sincs, hogy mi van azzal az én emberrel. Hogy ő esetleg mennyi dolgozik, milyen nehézségei vannak, vagy voltak, hogy hogy került ebbe a helyzetbe, csak azt mondjuk, hogy ah, neki könnyű, nekem nehéz. A legnagyobb hiba, amit ezt tehetünk, hogy másokra nézünk. Amikor, és így válunk, így kezdünk elégedetlenné válni. De egy fontos kulcsot ad, egy fontos gondolkodásmódot ad. Azt mondja, hogy mindenre van erő a Krisztusban. Akire nézhetünk, vagy akire tekinthetünk, vagy akire kellene néznünk, az Krisztus ő az, aki meg fogja tartani a szívünket a keserűségtől. ő az, akihez ezt vinnünk kell, hogy Uram, ez a helyzetem. Ugye a múlt órán néztük, hogy vigyük Isten elé az aggódásainkat. Vigyük Isten elé a problémáinkat. Hogy amikor nehéz, akkor imádságban, könyörgésben, mindig hálaadással tárjuk fel Istennek a mi, a mi kéréseinket. És tudod? amikor úgy, úgy látod, úgy érzed, úgy, úgy tapasztalod, hogy kezdesz így megkeseredni. Ennek vannak így jelei, hogy elkezdesz irigykedni, és így elkezded a másikat így kritizálni, hogy át ő neki, te neked könnyű veszek nekem. Ó. Vannak ilyen jelei ennek, hogy, hogy elkezdesz úgy kicsit így haragudni rá, hogy nem, nem kedveled őt, olyan féltékeny vagy rá, úgy irígykedsz rá, hogy át Aha, persze, mindenki őt szereti. Őt mindenki meghívja, persze. Engem még nem hív meg senki. Aha, öt felhívta a pártot. Engem nem hívott fel. És ugye elkezdünk ilyen így beképzelni dolgokat, elkezdünk túl, túlreagálni dolgokat. Szépen a szívünk elmegy ebbe a keserűségbe. Tudod, Istenben van az erőd. Ő rá kell néznünk. Nem bennem, nem emberekben, nem a szomszédodban, nem a bankodban kell bízni, hanem Jézusban. Nem a munkahelyedben, nem a mellette hanem Jézusban. Ő benne lesz előtt. Pál azt mondja, mindenre van előnk Jézusban. Pál hol van? Börtönben. Nem is nézhetett volna másra? Nem is volt? Király, Ó, oh, majd itt a Márk vagy ügyvéd lesz, és akkor majd ő segít nekem, igaz? Nem. Nem is képtelen volt kire támaszkodni, vagy egyszerűen tényleg nem is marad senki. Csak Isten. És tud, időnként Isten elvisz oda. Hogy hát itt csak Isten segíthet. Itt csak Jézus lehet az, aki megoldást hoz. De óvd a szívedetettől, is vigyázz erre. És tudod, azért is merem ezt mondani, vagy mondom ezt. Mert, mert voltam ebben a helyzetben, hogy mentem erre, hogy volt, hogy megkeseredtem. Megkeseredtem emberek felé, megkeserettem Isten felé. Mert voltak olyan időszakok az életünkben, amik nagyon nehézek voltak. Amikor, amikor nehéz volt kifizetni dolgokat, amikor nem tudtam, hogy mi lesz holnap, hogy fogom ezt megoldani, kifizetni, hogy, fogom, hogy fog ez működni az életemben. És láttam másokat, akiknek azt mondom, hogy nézd meg, ő nekik még mennyi van, és nekem meg miért nincs. És hogy ez milyen igazságtalan. És tudod, ez nagyon nehéz volt. És egyrészt megromtotta az emberekkel való kapcsolatomat, és megromtotta az Istennel való kapcsolatomat. És tudod, megítéltem embereket, és keserűvé váltam. És egy olyan időszak volt, ami nagyon kemény volt. És meg kellett harcolnom, hogy, hogy ebből hogy megtérjek, hogy bevalljam, és hogy ez nem jó. És ugye, ott vagyunk, ott lehetünk ebben a helyzetben. Hogyha a te szíved valaki felé, elkezdtél megkeseredni Isten felé, akkor tér meg ebből, akkor gyere vissza. A helyzetedért az a másik ember nem felelős. Nem ő a hibás. Isten munkálkodik. És nem tudjuk Isten mikor, mit miért tesz. Néha nem értjük, és néha nem is fogjuk megérteni hogy Isten miért enged meg dolgokat az életünkbe. Egyszerűen megtörténnek. De, de a melletted ülő, vagy a szomszédod, vagy más aki nem lehet a felelős. De ő miért nem segít? Amikor így állunk hozzá, ha ilyen a szívünk, akkor azt gondolom, hogy Isten be is fogja zárni ezeket a kapukat. Amikor ilyen keserűek vagyunk, irítség van bennünk, harag, akkor, akkor látom, hogy Isten azt mondja, hogy hogy ilyen szívvel ez egy rossz, rossz szív, egy rossz hozzáállás. Hogy nem, fog, nem fogod jól fogadni. Hogy ez nem fogja megoldani a helyzetedet. Hogy ismersz olyan embereket, de mindenük megvan, de mégis keserűek. Igaz? És mindenük megvan, de mégis keserűek. Látod? Lehet mindent. Lehet, megkaphatsz mindent. De látod, a keserűség ott maradhat. És hiszem, hogy Isten sokszor ezért is beszár rajtunkat. Hogy kimunkálja, hogy, hogy ez átformálódjon benni. Hogy hé, ez a keserűség, ez el fog vonni téged Istentől. Ez a keserűség, ez tönkre fogja tenni a kapcsolatodat Istennel. Na, gyorsan. lassan lene És tudod, nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten kihozott ebből. Hogy, hogy az ő kegyelméből uh, kimentett ebből. Láttam, mert Isten megmutatta, hogy milyen önzővé tud válni a szívem, hogy mennyire sötét tud lenni a gondolatom, mennyire irígé mennyire tudok válni. És egyszerűen csak fányította a szívemet ezekben a dolgokban, fányította a szememet. És tudod, nagyon jó megelégedni. És nem mondom, hogy kész vagyok, nem mondom, hogy soha, soha nem kísérnek ennek a szellem. De jó azt mondani, hogy Uram, jó, most ez van. Én a lakás, én az autóm ilyen a helyzetem, Na, akkor ez van, megelégszem ezzel. Nem akarok keseredni, nem akarok megkeseredni sem felét, sem mások felé. És tudod, láttam embereket, akiket ez tönkretett. A keserűségük. Volt olyan ember, aki, aki úgy jött oda hozzám, hogy azt mondta, hogy ő megkeseredett felénk, mert irigy lett, hogy nekünk mi van hogy a feleségemnek miért van új frizurája, hogy mi miért mentünk nyaralni, és a többi. És hogy ő sokkal méltóbb arra, amint nekünk van. Mi nem tesszük eleget, amit teszünk, nem tesszük jól, amit teszünk, és el kellett számolnom dolgokkal. És tudod, elmondtam, hogy mit miért teszünk, vagy mit miért van az életünkben. Hogy Isten sokszor megáldott dolgokkal. És láttam ezt az életünkben, hogy Isten egyszerűen csak megáldott dolgokkal, hogy imádkoztunk, értünk, és Isten odaadott. És aztán, amikor ezt elmondtam, azt gondoltam, hogy így megérti, hogy tudjátok, ez nem azért van, mert én milliókat kapok, havonta, Meg milliárdjaink vannak ott a bankszámlán, meg megnyertük a lottót, nem tudom, néhány milliót, aztán úgy, ha senkinek ebből, tudod, csak jó legyen nekünk. Idd el, nem a perzafi lenne, uh, hanem új. Uh, és, uh, és tudod, azt gondolom, hogy, hogy megértette, hogy Isten egyszerűen csak egy, csak így adott dolgokat. és, uh, És aztán ez a keserűség megmaradt benne. És odáig jutott, hogy, hogy elkezdett embereket lázítani ellenünk. Annyira megkeseredett, hogy gyűjtött maga mellé embereket. És, és egyszerűen így fellázított embereket ellenünk. És azt mondta, hogy ő jobb nálunk, hogy ő méltóbb erre a tisztességre, a fizetésünkre és mindenre. És akartam vele újra beszélni, hogy hogy ő elkezdett pénzt kéregetni levelekbe, hogy ők az ő szolgálatokat támogassuk. És tudom, hogy nem ez a módja ennek. Uh. És akartam elmesélni azt, hogy egyszerűen Isten engem hogy tanított, hogy mit mentem én ezen keresztül. Mert láttam, hogy ugyanazon megy keresztül, mint én is. És, és amikor azt mondtam, hogy hadd mondjam el, mert tudom, hogy hasznos lenne, akkor ugye az már nem, nem fogadta el. És elkerült ebből a gyülekezetből, elkerült egy másik gyülekezetbe, ahonnan elkerültek külföldre egy, egy másik gyülekezetbe, ahonnan már szintén elkerültek egy másik helyre. De még mindig keserűek. És tudod, még mindig mit mondanak? Hogy én vagyok a hibás. Hogy én vagyok a hibás azért, ami lett az életünkben. Tudod, ez a keserűség. És ha ez igaz is lenne, ha én mindent elkövettem, és én egy utolsó szemét alap lennék, de a keserűség, az akkor sem oldja meg. És még ebbe a keserű állapotban vagyunk, az Isten nem tud, nem fog tudni többet adni. Nem fog tudni kihozni, és nem tudunk tovább lépni. És ez a keserűség, ez teljesen tönkreteszi az életünket. Az ő házasságukat is tönkreteszi. Már azt is kikezdte és tudod, ez hogy kezdődött? Egy egyszerű megkeseredéssel, irítséggel, féltékenységgel, hogy nem elégszem meg azzal, amin van. Nem elégszem meg, hanem, hanem én azt akarom, én többet akarok. Van egy történet, egy, egy óráról, egy kis óráról, aki egy hődnek a tulajdonában volt. Ez a kis óra, Hűségesen szolgálta ezt a hölgyet, mindig pontosan mutatta az időt, a gazdája soha nem késett el, sehonnan. Mindig megbízható volt, pontos volt, soha nem okozott csalódást a gazdájának. De egyszer az a kis óra arra gondolt, hogy ő nagyobb dolgokra hivatott, mint csak arra, hogy ennek az egyetlen egy hölgynek szolgáljon, és mutassa a pontos időt. És elkezdett vágyódni többre, magasabbra. Ő azt szerette, hogy Fejébe emeltesse, minél magasabbra. És ennek a kis órának megadatott az ő vágya. Végül ez a kis óra felemeltetett oda, olyan magasra, ahova vágyott. Egy nagyon magas toronynak a tetejére. Oda, oda került, oda tették, amit szeretett volna, ahova vágyódott. De tudod, mi volt ezen a helyen? Ezen a helyen, ezen a, ennek a toronynak a tetején senki nem látta őt mert ez egy picike kis óra volt. És látod, ez a vágyás, vagy ez a keserűség, ez oda vihet, hogy elkezdünk elégedetlennek lenni azzal, amink van. Elégedetlenkedhetünk a házasságunkkal, a munkánkkal, az iskolánkkal, lehet barátainkkal, vagy a gyülekezetünkkel, a szolgáltunkkal. És vágyódunk többre maradj meg ott, ahova helyeztettél. Legyél megelégedve azzal, amit van, amit, amiben most Isten helyezett. És ez nem azt jelenti, nem léphetünk tovább. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyen több vagy jobb. De miért akarunk? Keserűség van benned? Vagy ilyen nagyra vágyás? Vagy ilyen irigység. Ezek mind rossz indulatok. Rossz indítatásból van. Óvd a szívedet, mert aztán egy olyan helyre kerülhetsz, ahol tényleg senki nem lát majd. Csak óv meg a szívedet, és vigyázz, vigyázz erre. Menjünk tovább, nézzük a 14. verstől. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem a nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, Filipiek, hogy az evangélium hirdetésének, Kedvetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az, aján, az ajándékozás és az elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer, másszor Tesszolomikába is küldetek szükségletemre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent és bővölkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditusztól, amit tőletek jött. Olyan kellemes illatként és kedves hádozatként, amely tetszik az Istennek. Látjuk, hogy megvan ez a jó kapcsolat a gyülekezet és Pál között, hogy ők azok, akik mindig mellette álltak, amiről előbb beszéltem. Hálás mindazért, amit kapott, és hangsúlyoz valami nagyon fontosat itt Pál. Nem annak örül, hogy végre bővölködhet. Nem annak örül Pál itt, hogy na végre dőzsölhetek és húr, itt a nagy, ez egy csülök és kajáhatok, hanem lát Pál, vagy elmondít Pál nekik egy lelki törvényszerűséget, egy lelki igazságot. Azzal, hogy Pálnak adtak, azzal, hogy Pállal jót cselekedtek, hogy adományoztak, hogy adakoztak, azt látjuk, hogy Pál azt mondja, hogy nem csupán Pálnak hoz az áldás, hogy Pál arra fókuszál, vagy teszi a hangsúlyt, hogy nem Pálnak áldás ez, hanem az ő életükre hoz áldást és gyümölcsöket. És van itt egy félreértés, amit látunk, van egy ilyen tanítás, amit használnak, hogy ugye adsz majd, és akkor Isten visszaadja a sokszorosát, és akkor ez egy ilyen módja annak, hogy meggazdagodj. Sajnos van egy ilyen tanítás, és ez az emberi kapzsiságra appellál, mert ének vagyunk? Hú, de jó, adok egy, egy okos telefon, és akkor majd kapok helyette kettőt. És ugye így gondolkoznak is, ez a tanítás, ez a alapszik. De ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy Isten, amikor mi adunk, akkor, akkor valami olyan lelki törvényszerűség következik be, ami, ami igaz, hogy Isten meg fog áldani, és a mi életünkre hoz az áldást és gyümölcsöt. Ugye ezt már láttuk, aki mást felüdít, az maga is felüdül. De amikor mi adjuk, adunk abból, amin van, ja, akkor mi engedünk, vagy odaadunk ebből a kapcsiságból, ami bennünk van. Adunk ebből a vágyból, a kívánságból, a testi dolgainkból. Ah, hát, hogyha én most ezt odaadom, akkor kevesebb fagyit tudok magamnak venni, igaz? Fú. Ha adok, akkor kevesebb lesz nekem. De adok. De adok mégis. És, és tudod, ez nagyon különleges ez a kereszténységünkben, az Istennel való kapcsolatunkban. Hogy Isten ezt megáldja. Hogy jó ebben élni, amikor Isten megsz, felszabadít, szab, megszabadít a pénznek a rabságától az uralmától. Megtanít elégedetnek lenni. Mert mondhatjuk azt, de hogyha én ezt odaadom, akkor kevesebb lesz. De odaadom, viszont szabad vagyok. Viszont szabad vagyok ettől. És Pál ezt a gyümölcsöt akarja látni az embereknek az életükben. Erre vágyódik, ezt akarja, hogy ezt megtapasztalják a filippieiek. És tudod, ez az, amit én is, amire én is bátorítalak. És ez nem csak a pénzről szólhat. És szólhat a pénzről is. Mert adj, adj örömmel. És tudom, hogy meg fogod tapasztalni, ahogy Isten gondoskodik, ahogy Isten ezt megállja. És adj. És mindig elmondom, amit adsz, azt adj örömmel. Add örömmel erre a szolgálatra, és ez erre a szolgálatra megy. És, és tudom, hogy amikor ezt tesszük, ezt tapasztaltam az én életemben is, akkor Isten megállja, Isten gondoskodik, és ez is például az örömünknek a forrása. Hogy megelégszem. Megelégszem abba, hogy esetleg kevesebb van. Megelégszem azzal, amin van. És tudod, jó így élni. Jó így élni. Hogy én azt mondom, hogy. Tudod, nem érdekel. Tudod, nem tud rabul elteni, hogy. Há! A ah, az az autó, vagy a ah, az a ruha, vagy jó, az a pénz. Tudod, jó az a szabadság. Jó az, hogy így élvezem, hogy nincs, nem baj. Hogy nem kapom meg. Tudod, akkor is van örömöm. És mások meg élnek úgy, hogy ah, nincs nekem. És olyan rossz, úgy szenvedek. Tudod, nem? élhetünk így is. De mennyivel jobb így élni? Hogy örvendezek abban, amint van. Örvendezek abban a körülményben, amit Isten ad. De adhatsz mást is. Adhatod az idődet valakinek. Például a következő héten. Meghívsz valakit magadhoz. Egy ebédre, egy kávéra Adhatsz az erődből, ha csak az van. Itt vagyok. Elmegyek azért kitakarítok, vagy nem tudom. Bevásárolni, segítek neked bevásárolni. Odaadhatod az autódat, odaadhatod az imáidat, odaadhatod a házadat, vagy odaadhatod a füleidet, meghallgatsz valakit, figyelsz valakire. Egy csomó mindent adhatunk. És tudod, ez az, amiből jön egy következmény. Ez az, amitől Pál hogy hogy nem arról az, hogy tök jó, hogy jó, igen, hogy attól, Meg jó, hogy segítesz, meg szolgálsz. De mi jön majd a te életedben? Majd amikor, mert amikor ezt elkezdett tenni, akkor megtapasztalod, hogy én is felüdülök. Hogy jobb adni, mint kapni. Ugye ezt mondja az igen Hogy elkezdjük ezeket a áldásokat így felszedegetni, megkapni, megízlelni. Hogy milyen az, amikor Elkezdek szolgálni más felé. Milyen az, amikor kinyitom már az életemet? Hogy elkezdek adni. Mit adhatok én, uram? De nincs pénzem. Oké, okay. mindig ezt mondjuk, igaz? Nincs pénzünk, ez az első. Jó, lépjünk túl rajta. Nincs pénzünk. Senkinek nincs. Akkor ugye azt mondják magyarok, hogy ahol jut egynek, vagy kettőnek, hogy jut háromnak is. Igaz? Hív meg valakit egy ebédre. Hív meg egy kávéra. Csak vagy hív föl magadhoz! Lógeit! Ki az, aki még nem volt nálunk? Igaz? Senki? Gyer, hív meg magadhoz valakit! Ki az, aki még nem övet nálunk? már egyedül. Depontoljuk a héten, jó? Bocsánat. De csak a Márk azért, mert még új! De, de... Gyere! áld meg ezzel az embereket, amit van! Figyelj oda másokra! Tölts vele egy kis időt! Menj -e vele focizni! sétálni, bringázni, futni. Csak, csak adj ebből. És hidd el, hogy magad is felülsz, hogy, hogy áldott lesz el ebben. Mit lehet még? Akkor imádkoz ezen a héten. Imádkoz ezen a héten valakiért minden nap. Azért, aki például éppen most nincs itt. Mi lehet ő vele? Mi lehet az ő életében? És imádkozom, odaszánom magamat erre. Figyelek rá. Az alkalom után Ülj le valakivel és hallgass meg. Csak figyelj rá. Tudod, néha csak jó. Itt van Laci, mindig azt mondja, hogy olyan jó, meghallgattál. Olyan jó valakivel beszélni. Csak meghallgattam. Igaz? <gül> De jó. És én is szeretem, amikor engem meghallgatnak. Engem senki nem meghallgatnak. <gül> ja. Egyszerű dolgok. És Pál mit mond? Azt kívánom ezeket a gyümölcsöket az életedben mert tudja, Pál, hogy ez jó. Tudja, hogy ez annyira különleges, mikor ezt elkezdjük tenni. És mit mond a 19. versben? Az Isten pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig az Istenünké, az Atyánké, örökkön örökké ám. Isten be fogja tölteni a szükségedet. És figyelj, mit mond? az ő minden szükségedet. A szükségedet. Nem a vágyaidat. A különbség van. Mert azt töltené be Isten, akkor azért másképp néznek néznek ebben a az, Amire vágyódunk, az kicsit néha más a szükségeinket. És tudod, az, az, az, az néha nagyon-nagyon más tud lenni. És á, néha időnként vagy lehet, hogy mindig Jobb az, amikor a szükségünk van betöltve, és nem a vágyunk. Mert a szükségünk, amikor Isten betöltes szükségünket, akkor, akkor megmaradunk a helyünkön. Akkor ott maradunk Istenhez közel. De Isten be fogja tölteni azt. Hidd el. Csak lép ki ezekből a dolgokban. És uh, engedd ebben, hogy Isten így használjon. Használjon, használja azt, amit van. Azt a picit, azt a két kenyeret, azt az öt halat. Azt a kis árpa kenyeret, ami olyan szegényes, ami azt mondta, hogy az a szegények eledele volt. Ami kevés. Kinek jutna ebből? Adod a Istennek. adod oda azt Istennek. És nem is tudod elképzelni, hogy Isten mi mindenre tudja ezt használni. Ez a levél az örömnek a levele, Az örömről szól. Ezt a levelet Pál egy börtönből írja. Pált Isten használja ezen a helyen is. Mert, látod, nem de be, hanem meglátod, Isten mit tud használni. Jó, akkor adom azt, ami itt van. Használj ura mit ebben a helyzetben. Azt olvasjuk itt a köszönésben, minden, köszönt, köszöntsétek minden szentet, Tisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem lévő testvérek, köszöntenek titeket a szentek, mint főként pedig a császár udvarából valók. A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. A császár udvarából valók. Honnan jöttek ezek az emberek? Pál szolgáltanak a gyümölcse. Pál börtön éveinek a gyümölcse. Hogy a császár udvarában megtértek emberek. Mert Pál ott volt a börtönben, oda, oda kötözve egy börtönőrhöz, egy római katonához, akik ugye valószínűleg ilyen elit katonák voltak. És Pál meg mondta nekik az evangéliumot, És ezek az emberek megtértek, akik ott éltek a császárnak az udvarában. Pál, Pál ezt használta. Mik az én lehetőségeim? Hát akkor ez. Akkor teszem ezt. És Isten használta. És egy ébredés történik a császárnak az udvarában. Úgy, hogy Pál börtönben van. Hát mind van, milyen picin van. Csak adod akkor azt, adod azt a kicsit, adod azt, azt a keveset. És Isten meg fogja adni. És Pál ezért is bátorítja ezeket az embereket, hogy én tudom, én megtapasztalom, én élem, ez történik velem is hogy ebből fog jönni egy gyümölcs, ebből fog jönni egy áldás az életetekben. Csak ne, ne ijedj meg, ne fordulj be, ne, ne fordulj vissza. És és aztán ugye jön az öröm. És hiszem, hogy Pán nem véletlenül érje így ezt a levelet. hogy igazán öröm van az életében. Mert, mert körülnézett, és azt látod, hogy ébrelés ébredés van. Itt az emberek megtérnek. Itt Isten használ engem. Ah, hát akkor jó helyen vagyok. Nem is akarok kimenni innen. Jó itt nekem! És á, ilyen egyszerű ez az egész. Csak óvd a szívedet, csak vigyász, és vizsgáld meg! És ha ott van valami keserűség, akkor add ezt Istennek, és tér meg ebből, és enged, hogy Isten használjon. Imádkozzunk befejezésül. Uram, köszönjük neked ezt a mai alkalmat. És kérünk, hogy, hogy mindaz, amit ma hallottunk, az ne essen le a Földre, hanem, hanem szedjük fel, szedjük fel mindazt, amit adtál nekünk, amit szóltál hozzánk. És hadd bátorodjunk ebből, hadd épüljünk, és hadd alkalmazzuk ezt az életünkre. És köszönjük neked, Jézus, ezt a nagy kegyelmet, amivel vagy felénk. És köszönjük azt a nagy szeretetet. És kérlek, tartsd meg az életünket, tisztán Uram, fethetetlenül, és hadd járjunk úgy, hogy ez neked kedves legyen. Hadd, hadd menjünk úgy át ezen az életen, hogy feltekintünk a mennybe, és nem pedig lefelé, és nem pedig a körülményeinkre. Uram, segíts nekünk oda, az odafent falókkal törődni. Segíts nekünk, Uram, hogy, hogy oda gyűjtsünk kincseket, is ne erre a világra. És köszönöm, Uram, a gondoskodásodat, a hűségedet, hogy megadod mindazt, amire szükségünk van. Kérünk, Uram, hogy áld meg az előttünk lévő hetet, segíts nekünk mindezekben, hogy így berjünk ezekbe belelépni, merjünk kilépni, megpróbálni, Uram, mindezeket, és adj válaszokat, adj győzelmeket mindezekbe. Köszönjük, Úr Jézus, a Te nevedben imádkoztunk. Amen.